أن تدخلني ربي الجنة هذا أحلام أتمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله وكونوا صادقين وبعده زغم صلى الله عليه جل شانهم ان في البوقت وفي النهايه الحمد لله رب العالمين صلوات السلام نوقطيه اللهم رسولك محمد صلى الله عليه وسلم njegovoj časnoj porodici, elhudbeitu svim njegovim ashabima radhiyallahu anhum ejm'ain, svim onima koji ga slijede do sudnjeg dana. Molim Allaha da budemo među nama, da budemo među njima, pardon, i mi i naši potomci. Ameen ya Rabb alamin. Kaže Allah dželle şanu u prevodu ovog ajeta o vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskrenja zatim poštovana braćui i sestre, selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Evo je naš drugi skup drugo odruženje ovaj zikr gdje ćemo spominjati Allah i njegova poslanika wasallam, najavljen svake srijede nakon jacije nadam se kao što reku i prošli put da će ova aktivnost, ovaj hajr dugo trajati. Nazvano je ovo druženje, ova predavanja, ovaj ciklus putem Allahovog poslanika Muhammada sallallahu aleyhi ve sellem. A to je ono što mi u stvari tražimo kada učimo ihdina siratal mustaqim. Uputi nas na put ustrajnosti, siratal mustaqim put ustrajnih odnosno pravi put da ustrajemo na putu islama do smrti i da budemo od onih za koje Allah dželle kaže ve la temutun illa va muslimun. Na umreti neka ko drugačije osim kao pokorni Allahu, osim kao muslimani jer musliman znači biti pokoran Allahu dželle stvoritelju i gospodaru. Stoga mi kada učimo fatihu ili slušamo fatihu nakon ovog ajeta koji sam spomenuo kaže se sredo billah sirata alladzina an'amta alejhim na put onih kojima si svoje blagodati darovao pa se na drugom mjestu u Kur'anu suratu al-An'am spominju koji su to an-nabijin poslanici wasiddiqin iskreni istino ljubivi vaš suhada i shahidi ve oni koji su dobri ovo je divno društvo hasune ulai ka rafiqa divno je to društvo prvi od njih koji se spominju su poslanici enbiyin a njihov vođa i prvak je muhammad sallallahu alayhi ve pa kada učimo kažem ili slušamo to sirat allazina an'amta alayhim na putu nikojima se svoje milosti blagodati darovao mi svakako znamo da je to Muhammed sallallahu alaihi ve sellem da je to prije svega njegov put da molimo Allaha da idemo tim putem zato se ovo zove putem Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem ne bi s toga bilo loše kad se čuje taj ajet ili se uči u onom trenutku koliko to traje sekunda ili dvije zamisliti u stvari da se držimo za džube, za ogrtač Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, da ga hoćemo tako slijediti ili zamisliti da se krijemo iza njega, da smo zajedno sa njim u društvu, u borbi, kao što kaže Alija radijallahu anhu, koji je bio najhrabri borac, veliki ratnik, ali kaže i kada bi bilo najžešće u borbi, mi smo se odmarali ili skrivali iza Resululaha sallallahu alaihi ve sellem, a on je bio najbliži do neprijatelja. Ili da zamislim ono oko na mokrom pjesku kada čovjek gazi i postavlja tragove, da je tako i Resululaha sallallahu alaihi ve sellem ostavio svoje tragove, a da mi stavljamo noge u te tragove, odnosno da idemo njegovim putem, njegovim stopama, njegovim koracima. Ili da zamislim ono ko što kaže... Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma da je u Medini bilo jedno drvo pa kad bi jahao Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kad bi došao do tog drveta spustio bi se onako na jahalici da prođe ispod pa su kasnije to drvo Odrazali nije više bilo tu Abdullah ibn Omer bi prolazio tu da pa bi usjećanje na ono što je radio Muhammad sallallahu alaihi ve sellem iako više nije bilo te prepreke kad bi prolazio tuda, sageo svoju glavu da bi o ponašao i u tome Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi ve sellem <clears throat> prošli put, prošle slijede u prvom našem druženju spominjali smo nešto od puta Muhammada sallallahu alaihi ve sellem tolerancija spominjali smo nesebičnost kao osobine Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alajhi wasallam. Odnosno to su osobine koje su na njegovom putu, koje nam trebaju. Kazali smo i ono što je suprotno njima. Netolerancija, odnosno ekstremizam i radikalizam kao ponašanje i pojmovi koji nemaju mjesta u islamu i u sunnetu Muhameda sallallahu alajhi wasallam. Wa <tosim> kazalika ja'alnakum ummatan wasata kažb Allah džalalüh. I tako smo stvorili ummetom sredine. Da idete putem sredine. Put sredine je pravi put. To je Allahov put, to je put Muhameda sallallahu alayhi ve sellem. Ali nime najteže iči, bez obzira koliko se činio jasan jednostavan i lak. U glavnom ljudi teže ka nekom ekstremizmu s desne ili slije strane. Neki moraju okusiti malo tog ekstremizma da bi posle toga izašli na pravi put. Neko mora hodati po stramputici ići sokacima, hodnicima zalutat u šumi da bi onda mogao izaći na pravi put a pravi put je put sredine i to je put Muhammeda sallallahu alavisele Govorili smo o nesebičnosti kao putu Muhammeda sallallahu alavisele osobini tog puta Isto tako onom što je suprotno a to je sebičnost koja porađa ne kulturu Mi danas nažalost ima mno mnogo te sebičnosti na svakom koraku Čovjek kada parkira svoj auto Ustred grada Zato što se to njemu nešto prohtjelo. Jer on sad ima tu nekakvu potrebu Njega ne interesuje što će on time napraviti sudar Uzrokova da ga deset ljudi proklinje, psuje Što će blokirati saobraćaj To njega apsolutno ne interesuje To je sebičnost Nemišljenje uopšte o drugima Samo ja pa ja ja, meni je to sad nešto, ja sam tu i ne interesuje više niko drugi to su stvari sebičnost ima je mnogo ona proizvodi nekulturu i te nekulture je za nas mnogo čovjek kada se parkira s autom zaozme tri mjesta da je samo malo mislio o nekome drugom, a ne samo o sebi vidio bi da bi se mogao i on parkirati i za još dvojicu ostaviti mjesta, međutim ljude to ne interesuje samo ja pa ja Ako ja dobro živim, baš me briga za sve ostale. Međutim, činjenica, ako ja dobro živim, a drugi loše živi, ne mogu nije onda dobro da živim. Ne imam u tome slasti. Nači daj da radimo na poboljšanju zajednice, da idemo naprijed. I zbog toga ovaj ciklus ne bili se odgajali zajedno na tom putu. S tim u vezi, večeras želim, inša Allah, govoriti o jednoj od najprepoznatljivijih stvari, možda najbitnijoj stvari puta Muhammedovog sallallahu aleyhi ve sellem, Allahovog poslanika. A to je ono što je on odgovorio jednom čovjeku koji ga je pitao šta je to vjera Allahov poslaniče? Ili šta je to din? Inna dina inda Allahi Islam, kod Allaha jedina priznata vjera Islam. Ali ovo nije kazao Rasulullah s.a.v. Ovo je kazao Allah dželešan. A Muhammed s.a.v. ne govori po hiru svome, nego poobjavio od Allaha dželešan. Kad ga je pitao šta je to vjera, kazao je husnul huluk, odnosno lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje vjera, lijepo ponašanje islam, lijepo ponašanje din. Od lijepog ponašanja jeste i nesebičnost, jeste i tolerancija jeste i džemat ono što sam kazao prošli put da budemo jedan za drugog od 0 do 24 da damo ruku i da damo riječ da smo tu jedan za drugog od 0 do 24 sve što ti treba tu sam za tebe a očekujem da i ti budeš za mene e ovo je džemat ne samo klanjamo namaz jala je manet od ovoj kući da ti ja znam kako se ti zoveš ni ko si ti svakog dana te viđam u džami to jest ali kositi si ti ja nemam tebi pojma a ni ti o meni I mi kažemo jesmo džemat, imamo džemat idemo u džemat, nije to džemat Džemat je ono što smo rekli od 0 do 24 kad smo tu jedan za drugog E taj džemat nije lahko napraviti A to je bio džemat ashaba, to je bio džemat Muhammada sallallahu alaihi ve sellem I kad bude imali takav džemat ili takve džemate onda ćemo biti nešto Ta ćemo biti, ta ćemo biti faktor Bitan faktor Kažem Lijep ahlak ili lijepo ponašanje, kaže Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. To podrazumijeva kada ideš ulicom da ne pljuješ. Idemo ljudi idu ulicom i pljuju. Oni izašao iz džamije, tek završio namaz, ide ulicom i pljuje. Ako već moraš da pljuneš, pljuni u lijevu stranu, nemo ispred ili u desnu. Ako si već pljuno, potari to nogom za sobom, idi dalje od tog lijepog ponašanja jeste kada završiš nešto jedeš ili popiješ a u autu si, da ne otvoriš prozor i da to baciš i da kažeš baš me brigađa sam to bacio ili ko što vidimo autobus autobusa ako su nekad putovali, ljudi jedu zatim zamotaju to u kesu i bace baš njega brigađa je to bacio to nije od lijepog hlaka to nije od lijepog ponašanja ovo je zulum bračo Ovo je zulum prema prirodi. Priroda je Allahovo stvorenje. Kao što je insan, kao što je životinja, odnosno hajvan. Allahovo stvorenje. Ako insanu učiniš zulum, on će ti možda halaliti, možda prešutiti, oprostiti, saburati, drugi i treći puće ti uzvratiti. Isto tako i priroda. Priroda je dugo puštala insana da joj čini zulum. Međutim, sad imamo globalno zagrijavanje, kao što i vi u džami već raz zagrijali, globalno. Jel? Zatim imamo... Pucanje ozonske, odnosno stvaranje ozonskih rupa, rupa ozonskom omutaču i tako dalje. I tako dalje, znači, ima toga još. Ali to je samo sada ono što je priroda uzvratla insanu koju čini zulum. Tako se znači uzrača na zulum od strane svakog stvorenja lahvog. I pa ako ga šutneš nogom, bigajri hak, gledat kako da te ujede, da ti uzvrati. Zbog toga nikome zuluma ne treba činiti. Kaže Muhammed sallallahu alaihi sallam La darara ve la dirar Ne ima štete, niti nanučenja štete Znači ne činim štetu A očekujem i da se meni šteta ne čini Poslana se sada mi učio Allahumme inni a uudhu biken Av uudhleme Gospodaru sačuvajme da mi se čini Zulum ili da ja to nekome Nekome drugom Činim uh, Taj izraz Lijepo ponašanje čujemo kasni izraz ahlak, ahlak je jedna nauka, nauka o lijepom ponašanju u islamu. To dolazi od Allahovog dželešanu imena el-haliq, stvoritelj, stvoritelj. Znači, stvoritelj u nas ugradi ili ostavi, kad dođemo na ovaj svijet, želju za lijepim ponašanjem da nam duša prepozna što je lijepo i teži prema tome, i da nam osudi i da se zgrozi nad onim što je loše, i da bježi od toga. I kroz život čovjek to treba lijepo da glorifikuje, da ga uzdiže i u stvari to ono što zove ahlak odel alhalik stvoritelj kaže muhammad sallallahu alayhi ve sellem pokazujući svrhu svoje misije zašto je poslat na ovaj svijet prije svega znači akida odnosno vjerovanje ispravno a zatim inna ma bu istuli utammim makarim alahlak za istasam poslat da upotpunim lijepi moral plemenito ponašanje lijepi ahlak Ovde je zanimljiva je riječ li u Mi kažemo za nešto što je potpuno tamam, tamam jel? A ovde kaže li u temme da u potpunim. Šta to znači? Čovjek insan dolazi na ovaj svijet sa urođenim znanjem ili sa urođenim potrebama za lijepim. Kao što rekao ono što je ružno ne voli i mrzi. Međutim kako odrasta Grijesi ga obhrbaju sa svih strana. Ono što je loše postaje dobro. Ono što je zlo postaje sasvim normalno. Sad je normalno da curica djevojka izađe u mini suknja takva šeta ili se apsolutno utegne sve da pokaže, jer je zlo postalo dobro. Međutim, kao curica mala dok još ima stida, ona to nikad neće uradit. Ljudi su znači zaboravili šta je to dobro, I on Mohamed Muhammed Salim kaže poslaçam da to u potpunim da vas podsjetim da vam to ostavim da do dosudnjeg dana znate tako da niko neće imati opravdanje kazat na sudnjem danu ja to nisam znao ili da me gospodar moju putju ja bih to radio i tako dalje Muhammed sallallahu je došao kao argument kao dokaz svako ko posle njega prihvati nekog drugog čovjeka kao životnog vodiča uzora propao je zajedno sa njim. To neće biti Kabul, to je batil, laž. E, također, kada kaže da potpunim lijepo ponašanje, znači da nas poduči i tome, i to je rekao svrha njegove misije. Međutim, vidimo mi danas da ima na svijetu od 7 milijardi stanovnika, muslimana je oko milijardu i pol. Znači nekih 5 i pol milijardi su nemuslimani. Mi kažemo i svjedočimo ono što je kazalo Rasulost Sallam, svako se dijete rodi u prirodnoj vjeri, u fitretu, a to je islam. Mi kažemo se svaki čovjek rodi u islamu. Samo ga njegovi roditelj ili sredina u kojoj odrasta učini židovom ili kršćaninom ili mušikom, vatropoklonikom, odnosno više božcem. Kako ovo dokazujemo? Dokazujemo tako što nijedno dijete, Dok ne dođe taj period kada mu grijesi postanu slatki i kada ga oni zaokupiraju, neće posegnu za grijesima. Dadni tu čašu soka ili čašu vina, ono će uvijek uzeti sok ili čašu mlijeka, uvijek će uzeti mlijeko. E, pitaj dijete malo, dok ima stido, 4, 5, 6 godina imaš li curu ili pitaj curu, če imaš li momka, on će zacrveniti. Ponudi mu cigaru, mu ponudi čokoladu, 100% će uzeti čokoladu, neće nek' uzeti cigaretu. Znači, djeca imaju tu urađenu fitru, tu prirodnu vjeru. Teže za dobrim. I zato mi kažemo, rađuje se u islamu. Jer islam traži od nas da kroz život budemo ovakvi. Kao što smo djeca, da težimo dobru. I kroz život da budemo takvi. Pa kad imamo 20, 30, 40 godina, gdje bi bilo onda normalnije uzeti alkohol umjesto mlijeka ili soka, da ipak opet uzmemo mlijeko i soka na alkohol. Odnosno, gdje bi bilo uzeti nešto drugo, a ne čokoladu, da opet uzmemo čokoladu. Jer je to prirodno lijepo, a ovo drugo nije. Jeste nekada možda gledali na televiziji obred kod kršćana ili hrišćana, obred krštenja djeteta. Kad ga poljevaju vodom, kada ga u stvari izvode iz te njegove prirodne vjere u koju je rođeno. Vjere fitreta, mi kažemo te čiste vjere to djete plače, to djete vrišti, da može govoriti, kazalo bi, ne izvodite me iz moje vjere, ostavite mu mojoj vjere. Međutim, vremenom, opravaju ga grijesi, roditelji, sredina i on jednog dana kaže, ja sam kršćanin i bori se za to. Ili kaže, ja sam židov i bori se za to. Naprotiv, jeste li, imali priliku vidjeti kad se djetetu uči ezani i kamet? Još, znači, dakle, tamo sedam dana, mjesec, dok je ono malo ne odraste. Svako djete, makar i plakalo prije toga kad čuje riječ je za ana i kameta, zastane i sluša i smiješi se. I vidiš jedan blažen izlaz tog djeteta, ustvarjeno prepoznaje riječ svoje vjere zbog koje je došlo na ovaj svijet. Jer mi nismo na ovom svijetu, ni zbog čeg drugog, osim što Allah kaže u imam halektul džinne wal insa illa li abudun, Stvorio sam džine i ljude da bi me obožavali. Ili nisam stvorio ni džine ni ljude osim da bi me obožavali činili mi badet To je prvashodna svrha našeg stvaranja. Međutim pored ovoga braćo, kaže Rasulullah, on nas kaže Allah dželešanu ste do billah. Ve ma arsalnake illa rahmete lil alamin. Ovaj ajet slušamo stalno, ovi koji idu Češće u džamiju slušaju taj ajet češće nego vi koji idu malo manje Zato što se taj ajet svakog dana uči u našim džamijama Pred zajedničku dovu na kraju namaza Nismo te poslali Muhammede Iako se ovdje ne spominje ime našeg poslanika wasalam, Nismo te poslali osim kao milost svim svjetovima Ovda Allah džalalhu kaže ti si poslat kao milost svim svjetovima, a Muhammed sallallahu alejhi kaže koji ne govori po hiru svome nego prepričava ljudski jezikom ono što mu Allah objavio, on kaže poslat sam da u potpunim lijepom ponašanju. Šta nam to govori? Da je ahlak ili ponašanje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u stvari milost svim svjetovima. Wa innake laala khuluqin azim kaže Allah džalalhu na drugom mjestu ti si zaista najljepšeg hlaka. ti si zaista najljepšeg ponašanja to tvoje ponašanje je uzor standard svim ljudima do sudnjeg dana vidite zašto ovo govorim zato što su mnogi muslimani zaboravili na ovo zaboravili su na milost Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nije posla da ljudima otkida glave da vrši egzekucije da se slika s tim da se promoviše s tim, da se hvali s tim, nego je postavljati kao milo svim svjetovima. Šta više i kad bi mu dolazili ljudi, kao što je bio majz, jedan od ljudi, ashaba koji su bili tu, i kazali Allahov poslaniće, učinio sam blud, kazni me, ili kao što bi došla na žena Gamidijka, koja je kazla učinila sam blud, učini egzekuciju, kazni me, on je rekao bježi, skloni se, pusti me, nije mi došla objava o tome, skloni se znači, Skloni se, tjerao ih od sebe, nije htio to da uradi, imao potpuno pravo. A mi danas imamo muslimane, koji znači ljude koji samo nose nemuslimansko ime i ničim nisu krivi, ubijaju javno, evo sad i muslimane ubijaju, otkidaju im glave, slikaju se s tim, promoviraju se s tim i tako dalje. Nije to put Allahovog poslanika Muhammada, s.a.v. Nije, nije to njegova vjera s kojima on došao nego je njegov ahlak u stvari milo svim svjetovima i to ono što nam treba začudilo me iznenadilo kada su skoro ubili jednog momka iz Engleske koji je bio novinar ili humanitarac, znači čovjek koji se nije borio direktno čovjek koji nosi nemuslimansko ime ali nama nije naređeno da se borimo protiv onih koji nose nemuslimanska imena samo zato što nosi nemuslimansko ime Allah džele şanu kaže vakul lin husna govorita ljudima lijepa riječi. Ovo se odnosi na ne muslimane. Kad se u kontaktu s njima govorimo lijepa riječi. Lijepo se ophodi prema njemu. A šta je tek onda sa muslimanima? Pazite, faraon je činio najgori grijeh na zemlji. On je govorio ja sam vaš najveći bog. Zar vi znate nekog boga osim mene? pa Allah Đelešanu kaže Musa u selam i njegovom bratu Harunu u a.s. dvojice Allahovi poslanika idite Faraonu vas dvojica idheba ila Firaun takula lehu kaulen lejina pa mu se lijepim govorom obratite jahša, ne bili on pameti došao i ne bili se pobojao nije Mala Đelešanu rekao izgrnite ga nego mu se lijepim govorom obratite pa kad je Jedan učenjak grdio Haruna el-Rashida halifu, zbog nekog njegovog postupka bio je grub i žestok prema njemu, a on mu reče polako, lagano, polako, nisi ti bolji od Musa alai selam, a ja nisam gori od faraona. A Allah ađelešanu poslao Musa alai i brata mu Haruna faraonu i kaže, fakulja lehu kaun lejina, lijepo mu se obradite, lijepo mu govorite lin i ovo lin husna govorite ljudima lijepe riječi odnosi se na naš odnos prema nemuslimanima da im se lijepo obratimo i ubijaju znači tog mladića bi gajri hak bez razloga osim što je nemusliman a nama je naređeno da ih ubijamo nego da ih pozivamo ne bili znači prihvatili islam pa i kad nekog ne volimo i kad nas neko razljuti i kada nekom je kačaka i prokunema to nije posao mujmina to nije hlaka, Draže mi je da ga Allah uputi Nego da ga Allah ubije ono kaže ubio ga Allah Draže mi je da ga uputi Nego da ga ubije Pa kažu majka od ovoga Je stala pismo O ovom takozvanom halifi El Bagdadiju Poštedi sina Nije ništa kriv i tako dalje Međutim nije to doplud njegovog srca Garantujem je Allahom se kunijem Da je to Muhammed a.s. bio Da mu je došlo pismo I da je ovaj bio kriv Da je ubio muslimana Muhammed a.s. možda oprostio A kamo li ovako i kaže to je to je Islam, nije to put Muhamada sve sve sve sve. Međutim vidi sad ova majka posle toga, ubolio sina, odrezali mu glavu, slikali se s tim, a ona kaže nije to put Muhamada sve sve sve sve Nisu ovo pravi muslimani, nije ovo ono što im je ostavio Muhamada sve sve sve sve Znam ja da to nije pravi Islam, subhanallah. Ona je bolje razumila Islam nego velika većina muslimana danas koji pade Allahu pet puta, ne ono Sve u Islamu braćo, osnovni principi islama, postulati od namaza, zekata, posta, hadža. Dači po kojima se pozna islam, stubovi islama utemeljeni su da bi proizveli lijepo ponašanje kod muslimana. Pa kad govorimo o namazu, šta je njegov cilj, šta je njegova intencija? Stedo billah inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Za isti namaz odvraća od razvrata i onog što je loše. Znači namaz se klanja da bi proizvao svoj cilj da odvrati čovjeka od razvrata i onog što je loše. Kad čovjek klanja redovno namaz, a zatim krene u zlo, krene u haram, taj namaz ako ga je iskreno i kvalitetno klanjao, treba da mu kaže stani, ne idi tamo, ti klanjaš namaz, klanjaš se svom gospodaru, stram te bilo, stidi se. Zar to da radiš? A sad se Allah učinio sečdu i čovjek se tako izgrađuje i tjera zlo od sebe. Što se tiče zakata, kaže Allah dželešanu: "Sevbillah khud min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum w tutazakkihim biha." Uzmi od njih mi zekat da bih njime očistio, da bi bih očistio. Što znači opet i zekat kad se daje, plod njegov treba da bude lijepo ponašanje. es huluk liyeb ahlak. Isto tako kada govorimo o postu Kaže Rasulullah alejselatu vesselam Allahu dželišu ne treba da ostavljate hranu i piće ako ne ostavite ružan govor. Pa kad postiš a neko te uvredi, povredi, ti mu kaže ja postim, ja postim. Naci nemoj mu uzvraćat, nego mu kaže ja postim. Time da se znači izgrađuješ, to je lepo ponašanje. Što se tiče uh, hadža kaže Allah džili fe ko hoće dobavi hađž fela nema rasprave vela nema griješenja vela, uh, vela djadala nema rasprave no prvo vela rafese nema znači prilaska ženama nema spolnog odnosa znači kroz obavljanje hađža uh, nastoji se izgraditi ahlak i lijepo ponašanje kod muslimana uh, Ima jedna lijep hadis Rasulasa Selem u dijelu Džamiju Sagir, je kaže Rasulasa Selem, čudim se ljudima koji daju sredstva i otkupljuju robove i puštaju ih. A zašto, kaže, svojim lijepim ponašanjem ne, otkuplju, ne kupuju slobodne ljude, u tom je veći sevab. Znači, ovo brilo vrijeme dok je bilo robova, ljudi su plaćali, kupili, pa puste, velika je to stvar. Međutim, Rasulullah a.s. kaže zašto svojim lijepim ponašanjem ne kupe slobodne ljude Znači lijepim ponašanjem čovjek zaista može kupiti srca srca ljudska i kaže u tome je zaista u tome je zaista veliki sevab Kad spominjemo to lijepo ponašanje sve od onog što je ostavio Muhammed s.a.s. od lijepog težnja ka lepom ka dobrom, ka ibadetu Jeste husnul huluk jeste lijepo ponašanje. I ostavljanje svega onoga što je loše, što nije osobina mumina istinskog vjernika, jeste husnul huluk jeste lijepo ponašanje. Uh izdvajčemo ponašanje prema komšiji. Komšijski hak je jako bitan. Ima jedna dova, Allahumma inni a'uzu bika min jarin su, gospodaru sačuvajme od lošeg komšije. Loš komšija može biti veliko zlo. A dobar komšija može biti veliki hajr. Pa, na primjer, ako se tebi prohtije nešto da radiš, a ti ugrožavaš svog komšiju, nemoj to raditi. Ne možeš ti, na primjer, paliti vatru ispod njegovog prozora, ispod njegovog balkona, paliti smeće ili šta već, pa kada on izađe da reaguje jer mu ugrozio familiju, pogušio, podavio djecu, usmrdio veš koji je bio na balkonu, on kaže, pa zatvorite prozore za tvrte vrate, se meni, meni se prohtilo ja palim vatru ovde to što je na tebe ugušio, baš me briga za to, e vidite ovako stanje koje se pojavilo sada nije na hajra i ne ide na dobro komšijski hak je jako bitan i tu se pokazuje lijepi, lijepi ahlak zato umaham se sve dobro što je ostavio, nije ništa dobro ostavio i ništa od hajra uh, prošao upored njega a da nas nije uputio na to Sve što je od hajra Muhammed s.a. nas je uputio na to, ili ga radio ili nas uputio. Zato su onoj lijepoj dovi, neka čovjek hoće da uči u dovu, e, neko nadahnućima ne u prsima, ali nema riječi da da iskaže to, ne zna šta da, reci Allahumme gospodaru, molim te za svaki hajr za koji te je molio Muhammed s.a.v. jer ćeš im zamolit za svaki hajr koji postoji na Zemlji. I sačuvajmo od svakog zla od kojeg je zašto traži Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Ječe shovim tražiti zašto od svakog zla koje postoji na zemlji. Ništa od hajra ni ostavi Muhammed sallallahu alajhi a da nas nije uputio na to i da ga je sam činio, a isto tako od zla nije ništa ostavio da se nije toga uklonio i da nas nije uputio da se toga da se toga klonimo. Spomenu još dovu koju mi zaboravimo kada se pogledamo u ogledalo a Rasulost v.s. znači kad bi se ugledao tad ovo ima nekih više verzija, ja koristim onu Allahumma ahsin huluki kema ahsente halki gospodaru uljepšaj mi moje ponašanje kao što si uljepšao moj izgled to je dova Muhammada sallallahu aleyhi ve sellem u osnovi svaki insan je uh, fi ahsani takvim u savršenom obliku dati Svaki insan je savršen. On je lijep kod Allaha Đelešanu koliko god mu se činilo kad se pogledao gledalo da nije lijep. On je lijep kod Allaha Đelešanu. To je njegovo stvorenje. Savršeno. Insan je savršen proizvod. I treba na tome zahvaliti Allahu i proučiti ovu udovu. Neko možda nije zadovoljan svojim izgledom šta bi, brate, da nemaš nogu, da nemaš uku, da nemaš nos, da nemaš oko i ljoba dva oka, da nemaš uho. Koliko bi dao za jedno oko kada bi ga nebimo da ga kupiš, za nogu i tako dalje, znači insan je savršen insane fi znači stvaramo u najljepšem suretu u najljepšem obliku, u najljepšem izgledu pa kad se pogledaš, reci gospodaru uljepšaj mi, ah lakoš si mi uljepšao izgled, čovjek se 20 puta dnevno pogleda naogledalo znači ovu dovut stalno stalno uči, isto tako gospodaru uputime ka najljepšem ponašanju Allahumme ehdini li ahseni huluk gospodar uputi me ka najljepšim ponašanju jer tamo možeš uputiti samo ti ili ka tome ne može uputiti niko osim tebe to su neke dove vezane za lijep ahlak za lijepo ponašanje koje treba spominjati i kazaču na kraju Allaha molim da naše, naša lica uvijek i stalno krasi osmijeh da nam podari tu blagost i samilost gdje se pojavila blagost ona je uljepšala stvar a gdje je žestina, ona je uružnila tu stvar. Naravno Muhammed Sad Selem je davao prednost blagosti ali tamo gdje bi trebao biti žestok i bio je žestok ali ta blagost treba da bude osnov i molim Allah da širimo tu pozitivnu energiju gdje god dođemo gdje god dođemo da širimo hajr, pozitivnu energiju, znanje, mudrost i lijepo dijelo Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve Te sellem: "Tebessumuka fi vejhi ahik sadaka." Kad se nasmiješ u lice svom bratu, to ti je sadaka. Pa podijeli, što više sadake Allah ti dao, ne moraš ništa vaditi iz džepa iz novčanika. Ne moraš ništa ispod tepih a uzima znači da bi to mogao podijeliti, el. A bit će ti upisano da dijeliš, da deliš sadaku. Ona je lahka, jednostavna. Moli molaha da nam dadne lijepe riječi koje će pratiti dijela, da nam dijela budu ljepša od riječi. Molimo Lada da nam poveća znanje i da to znanje prate dijela. Jer dijela su nam potrebna, a i riječi su nam potrebne. Neki kažu, ne trebaju nama riječi, trebaju nam dijela. Tačno je to. Međutim, kada je petak i kada je džuma, nema bolje gdjele nego kazati lijepe riječi. Kad ljudi dođu na predavanje, nema bolje gdjele nego kazati lijepe riječi. Zato ja molim Allaha Đelešanu da mi podari riječi koje će liječiti srca ljudska, a srca ljudska su zaista u velikoj potrebi da budu liječena, ne sa strane kardiovaskilarne hilurgije, odnosno znači doktora, nego sa strane duhovnosti, evo zato smo ovo i započeli, nadam se išala ćemo nastaviti u hajru, molim Allaha da nastavimo, ako Bog da u hajru svake srijede, znači sajacije, putem Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem mislim da je bilo dovoljno da bude od kajra, da prihvatimo da se okoristimo mislim da ćemo sad negdje otići na kahvu sa ovim našim domaćinima vrijednim prošli put zvale nismo mogli sačmo to da ovaj nadoknadimo i tako pa kao što još da se družimo eto bujrum subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu lellahumma robbana taqabbal minna innaka antas semiul aleem assalamu